بسم الله الرحمن الرحیم اما قونه فیل فیل تقیده بیحد اللہ ذنہت السلاسہ دیجئے نور آحالات و مقامات بینجی پہے کے تقاضا کہیں مقام تقاضا کوي چې مسند دے فیل وی اسم دینی بلکسری دی فیل مسند او خبر دی اغلی فیل وی نو دے احالت بینجی کله انا مقام او حال د زماني تقاضه کوي چې د خبر د زماني سره تړل نه مقام او حال د زماني سره د تړل وی نو یاده کوي د کحاله مقام تقاضه کوي چې مسند نو په شکل لسیو راړې د فعل باندې وراړې انور په کښ نشته بس د حالو د استقبال او د مزرع ماضی تاریخ ته کوي و اما كون هو چې دلته مسند دی فعلا فلفري تقيده ده برد التقييد كله التقييد ده مصنف للترده ده مصنف باحد لازمنه الثلاثه ده يو ده درو زمانو سرا درو زمانو كيفه شيء ده ازمنه الثلاثه الماضي والماضي الماضي سوي وهو ال... وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي انت فيه ده اغى زمان ده شيغاست کمه زمانه کې چې ته او اوسې هم زمانه زمانہ کې د دې نه چې مخکې کومه زمانہ ته رسیدلې هغه زمانہ ته چې د زمانہ مازیه زمانہ مازیه کې پسو کې څمنه نمازې د مننه او قریب د بعید ده هم مطلق ماضی چې قریب باید کې ګذرني هغه هغه زمانہ ته و چې ستاسو زمانہ نه سره دین هغه ځکه کولی مستقبل او بلا مستقبل ده الماضی و المستقبل دا دا الازمینه بدل لیه والمستقبله و هوا زمانو اللذین دا اغز زمانة ده يترقب وجوده زمان ده یترقبو وجودو بعد هزز زمان چی مونکم زمانا کی موجود جو دې دینا رستو دا د وجود انتظار کولیشی زمانه منتظره چی اغیدو انتظار کولیشی اغیدو سوید کېږي کی استقبالو تغیدو کی والحال او حال بارا که دیدو تغیی چی حال سشه ده و هو اجزاء من اواخر الماضي و حاص خال وجود نشتا و اواخر دمازي استی کنو، اوستی کن کم سکن تیری کې مازی تکنورد کی گی دقا اخیری سکن ڈونا دمازا حبرا مزیع انترالا او اوائلی سکن د مستقبل د زمانه د حال شا اخیری سکن د زمانه په سکن سره سرع تابیری او اونبنی سکن د استقبال نو دا د ور اعتبارات چې پکیوالې او د ماضیه د عبارت غالي چې په موجود دی به سوز ماضیه تېری او دا د چې لا ترشه نه ده ګوې چې مستقبل د وسره ماضی ته جوړي او دک کا او اخر د ماضی اوایب د مستقبل دک انیات دا دک ځګنونو د ریته حال ولیکي صحیح څنګه اگر یو امر عرفي دی پرانځه درته تحقق کړي د دې دک وجود د بلسو څو مستقلی وجود نشته هدا یو هو ازون دا ازاد مین اواخر المازي د زمانه د آخر د مازینا د آخر د مازینا او اوایل المستقبل او د اول د مستقبل ل متعاقبه ادا تعاقب سره بدل کی بس ایک دم یا حالی یا استقبال شي یا محلت استقبال یا ایک دم یا ایک دم شي مازي شي متعاقبتن ته درته من غیر مهلتين بغیر د سمهلت نه مهلت پکې نه چې استقبال لور غلک سات بد بد شي جوړي بس څنګه مستقبل نه ډایرک حال کې او مازی ماضي کېږي صحیح څنګه من غیر محلت بغیر د محلت نه و او د فاصله و او د حال د میکداره چې د امر عرفيون دا یو مامله ده عرفي امر څنګه ترا لگا دا یو مامله عرفي ده دا عرفي ده برسر ده د ک زمانيته حال زمانوي لکی نو د دې امر عرفي مطلب دا مستقيم تحقیقی تعریفات د دې نشته حاجی د کده اعتبار سره راځي چې د مشاهده کو دک کتاب په عرف کې څه ولیکي حال ولیکي حال دک کرے دا ورپسې جمله مت ان سره تللي ده فل تقلیده سره وم کونه فل فل تقیدی لانو الفعلا فعل مسند اغه د زماني سره زک تړي چې په کيل کې زمانه شته ده ګره خبرم زه انتظار دسه می زمانه سره زکه تر دی بیا که زمانہ نشته افعل د زمانه سره زکه تړي چې بیا که سره زمانہ نشته چې خبر او مسند په شکل د فعل شي افعل کې زمانہ د نو خود په خود په مسند کې زمانہ سره را د ټکید هی باندې میو کله نه فعل باندې میو کله دای سره متعلق دی په دې ټکید هی د وجہ ټکید د مسند نشته مسند تړي زماني سره ولي لئن الفيل ازګه فلچ د دلن د دلکون کې د بزيه دي په خپل سي او قالب سره على حد لازم د ثلاثه وي وي درو زمانو باندې ځان ځل لسګي دي او مازي دي چې یو په حالو په استقبال من غیر احتياجين بغیر د احتياجنا الکرینه هندسه کرنی ته تدل على ذالکا چې دلالت کوي په سبانه په دې زمانه باندې م اسم کبا کرینه ګره اغه ال دلالات کې مثلا مثلا زيد قائمون عام سي زيد قائمون نہ هغه سره بکرینه لگے نو د کرینه د وجناب په هغه کې نه بلکې په دک مسند کې به معنا د څه پیدا شي د زمانه پیدا شي او اسم ته د ضرورت مشتادله مو مستانی لري د هغه په ذات کې د معنا پر تدا بخلاف الاذنه بخلاف اسم باندې فانه انما يدل یگنم د دلالت کین علی هی پر زمانه باندې به کرینه دین خارجی دین په کرنی سره خارجی سره ککل نازیدن قائم الانہ زید قائم امسی زیر قائمون عدن نزک زیر قائمون الان او امسی او عدن اتری وردان مستقیل جملی دی ولی هازا قارا علا احصر وجهن دی بانی دی کی کر خدا دی احصر وجهن دا بہتر خبره دی او دی بازو کتابونو کی دان نشتا فلی تکید ہی بالاحد الازمنت السلاسطی علا احصر وجهن استا مقصود داری چو مصنعت دا زمانی سرا اتنام په زمانه سره سره اختصار هم راشي نو په صورت د پیل ذکر کوم دوه خبرې نه یو په کې زمانه راشي او بل په کې سره راشي چې کوم مقام د مسند او کوم مقام مقام تکازد اختصار او د زمانه کې هر کمصرف په شکل د پیل کې او اسم کې دغه خبرې نه یو خو په کې زمانه نشته او ته زمانه پږي په دغه سره راولي په کې دونه سره لګا د مخ کې مثال نه الله انا نو بیا په کې اختصار نشته نو کستا مجود او زمانه دوا لري نو په شکل د فلسفه کې کار دي ای سم صورت کېوبه ټک ده نو نور ذکر کې زمانہ براښخ وي اختصار راتله نشي ولهاذا ام وللماتن قال د دیوجنه چې کله فلسفه مشته خسره ده کوي نو نه کوي نو سر طول پیدا کیږي ولهاذا قال د دیوجنه په شکل کې ولدي على اکثر وجه فلتقريره على اکثر وجه نو اکثر وجه سره اکثر خسره ولله مختصر ده كمانا أغراض لشي خجي ولما, ولما كان التجدد لازم للزمان لكوني كم من غير كاردواتي إلاعيتم عزاوه الوجود والزمان جزء من المفهم العق فعله كان الفعل مع إفادة دي التكييد مفيدا للتجدد ما مفيدا للتجدد دي مطمئن كده شيها اذار جي په دینه ځان مخکې په خبره باندې پوهه کې چې فعل کې تجدید وی تجدید دوه قسمه تجدید په دوا معنی د تجدید معنی حصول بعد لم بعد حصول بعد ان لم يكن له شيء اصول بعد ان لم يكن شيء اصول بعد ان لم يكن یو شی موجود نه او एकदम موجود شي نو د تویلکی کیسه شي تجدید او د تویلکی تجدید اول د تجدد معنا دا حصول شیء شی ام په حاصل حاصلدل د یو شی ذره ذره لګ لګ لګ لګ د تم تجدد دي لګي خبر همزه دراځي کنه یو د تجدد معنا دا شی شی نه او اکدم حاصل شي یو د تجدد معنا دا شی شی ذره ذره لګ لګ حاصل نو فعل کچی کم تجدد دے نو اغان تجدد بالمان الاول لے الاول لے یو شیع زرب نی او بیا زرب حاصل او دا دویم قسم تجدد چیرے دا په زمانہ کے لے زمانہ لگا لگا موجود کی مازی دا لگا لگا ورسا ٹکولا سیوا کی استقبال لے صحیح شو او دا کرنگی اغلق لگ کمی کی تجدد پا کی رازی تا کرنگی حال لے نوی والے پا کی رازی یو سیکنڈ مازی تیزی بل ح نو پس زمانه کې تجدد بل معنی ثاني دی او په فعل کې تجدد بل معنی اولني خبر هم ځه نو چې کله فعل کې خود دک یا یو قسم تجدد څه خود چې کله تطبقه زمانه راولي نو زماني والو تجدد په کومه شی پیدا شي ځکه زمانه د فعل جزء دی کنه فعل مرکب دی د نسبت حدثا زمان نسبت ال فعل یو به معنا مصدری او یو زمانه کسی زمانهی کلا تا خبر په پشکل ده فیل کو او پا فیل مرکب د نسبت حدسو زمان نا او یو زمانه ده او په زمانه کې تجدد دی نده فیل کی مانه دسو تیدا شی تجدد دو تیدا شی نده دلالت کی پا تجدد پا مانه بانده او داغیر پارتاس مثال پیش چې چه ال تکی تجدد والا مانه آور کڑا انا شع او پشکې تجدي وال ماکانه تجد د لازم من دک خبر کوئ او هر کله چې تجدد دا لازم ددي زمانې سره خصون شی ان په شاء د که مراها ل کوی کم من غیر کارات ځکه زمانه کم د داو مقدار د دا غیر کار ضات چې ددي ازز جم ک نه د داسې دا مکدار د چې عزای جمکی. ما نمعناه ده تقيده كم غير وكار الزاد إليك واجزاوهو كالوجود ده ده اجزاوهو وجود كنجمكي والزمان جزءن او زمانات ده ده جزء ده, ده مفهوم ده فعلنا زكا فعل مراقب ده نسبت زمان نو كان الفعل معا إفادته التقيدة نهف ولما تجددو د لازممن ل زمان نوکانفعللو مع افااد ش د فیل سره د فااد وکوونا چې د تکیب په د کې د ه عمنې ساسسه سره مفاً یو خفاده وګ مفاً سره د دی د مفید چلیت تجد دی د فره د تجد ی اشاره دی کو هم د ک اشاره کوی ده ما افااد تجد دی سره د فا د تجد نوی زمانی سره وتي ځکه فیل کې زمانہ را او بلور پکې سبه پیدا کید تجدید پکې پیدا کی مې عبارت بنظام پوهه کړ ولما کان دک شرش کان الفیلو دای اجازه شو ولما کان تجدید لازم از لزمان نو کان الفیلو مع افادته التکید ب اهد الازمنه الثلاثه مفيدا افادته مفيدا اده مفيدا لافادته نحال کړ صحیح شګه نه کان فعللو مع افااد مفید یا د مفدن د کانه خبر ک کان فلو مع افااد تده نمتې سره مفدنکانلو مف نو فیل چېپاد د تکیيد کولو سره سره د دی ن شو مفید د تجدت هم شو یو پهې تکیب راغ سره زمانې سره او بل پهک سره را تجدت راغ اشاره ببي کوي او د خبره ما اشاره پر د کول سره. اې فائدته ته کول سره معنا اشاره کړې ده ککولي اشاره او کلهما ورته د اوکاره قبيله ده اسو اليا عرفهم يتوسم باسو اليا عرفهم يتوسم دا شعر دا تری شعر شعر دی تری شعر چې دا د بنو تميم یو شعر او دو د یو قبلین یو تن کتل کلو دو بنو شیبان یو تنی کتل کلو بنو شیبان یو تنی کتل کلو نو دا اغز زو بگر زیده او دا کوشش بیکو چیدی تیرویب سر رما چطر للای راش یو دیکو ما هر کلم للای که یا بده پا مغالی یا بده جوانده پاتی که یا بده جوانده پاتی که گم نو میلی ملگی لی عربو کی مختلف میلی میلی عادن و اوکاز و او دا کرنگ ب بازارو خو مضبوب په میله چې کمم د اوکس دا میله چې د غټه میله ز په دلاکوکې بازار راړټ د بعضې وړی دي نور ب شي بازار نو دی مموندي اربېله ش بازارونه بلیلله میلی به لیل دی خ دا او کااس دا میله چې دا پهې غټه میلهوه نور د الته کې ګزی د د تریب شیر الته کې او عاداد ته به چې کوم مستکل ش سوواران دي او بد ماشان به اربو کې او جنجوو کسان به هغې بچ تلله مخ به پټ چې مونږ خپل دشمن ان پیژ الویرو شهر چره د دې راتنه ده بالکل مخه رکلو خپل بهادر اظهار به کوم جماعت سکويلي سکسويلي نشي نو پدغه مو کبا اندي چې د کمکش شرحين مې وکم کس قتل شو د غزوې مړه خلکو طبيعي فتضيف مولي جماعت خاې چې سوق بم راتلنه د سي بدته نيغني کدل چې راو تويريفتي هرغم زه انده بالکل د غزوې مړه او قتل ان ده ته لکه سنيم نه راته وري ودوي ما سم کړې دي کله مزمت اثر مليواله نه یا به زه نو شعر د کشر کې عمدک بیان کئ او کله ما وردت وکړه کابلت داسو الی رپ قل رپ او قل جاسوسو لې یوه ما ت بار بار ګوري یا توسمونه د استدلال کې تکرل تکي یا توسمو فل راغلې باسو الی رپ هم یا توسم توسم فل ا توسم فیل, فیل کې مقصد د دې چې بار بار ګوري او د سکه کوشش کوي د علامات د تجندو چې راته ریخته او کو څوکتي نو دي کې تجدد د بار بار کتلل بار بار علامات معلومول لذا اوم دک دا محل استشهاد د دا دا کلفز یتوسم دا نو دي کې کوم اشاره او کله ما ورجد او کاړه او کاسته شریو وسو کل للعب او د سوقدارت ما ده نخلا د طائف کی کانی اکیمعون فیه پا دیکی او دی بازار کے نوری خبری کنوری کنوری کبسور پا ارسیدلہ او آغاستلو او دیکی بای شیرون مناشده و مختلفی خبری او بکی فیتناشدونا شیرون و فخرون و فخر دیکو پخبر انصاب و بانی وکایت فیهم وکایعو او پا دیکی دیر وکایعو پدا گا؟ زیکی دیر وکایعو او یا ذکر دیر وکایعو بایو پدا بازار کې او کله ما ورت او کاذ قبيله ورت بايله هر کله چې راشي او, او, او کاذ بازار ته قبيله نو باسو اليا ايري پر مري ست تلږي ايري فل كامل قيم بي امرهم ايري دا قيم د قرته متوليد کوه متوليكي چې او اولو په ماملي د کوم باندي الذي شهره بي ذالکا الذي ا قيم ذالکا چې د مشورې په تنظیم سره او په سر سره سر پر سره نو اغه مشهور سر پر ای ریفه لکې نو دوی باسو الی یعریف وهم یتوسم دا ورپسې له پښه شي اسنویږي یز دوه اعد نه نه نه شهره به اور عرفه شهرہ بذلک او عرفه دا شهرہ باندې ته تدبنه همتن کړی خدا هم ته نشی کېده دا د شارس چې کوم شرحه کړی دا دا هغه لفظ داږي سر تلل دین دا کړو نه کوي الکیم بامری بامرهم بامرهم الذی شهرہ بذلک او عرفه ا کیم او نگرم او اثر پرس چې هغه مشهور وي بذلک په تنظیم باندې او هم په دې سره پیژندشي چې دې تکره سفارت کړی او ده ده پارا گرزی او یا توسمو چی ده د ده شیر د ده باسو ایلی عرویفهم یا توسمو یا معنا ده ایس در عنهم تفرس الوجوه سادری کی ده ده که تفرس ده وجوه سوچ تعمل ورپس ایپ اخبالا تفسیر ده تفرس الوجوه ای تعملها یعنی تعمل کل پا مخونو که شیئن پا شیئن لگ لگ داسی گوری یو بیا گوری بیاو گوری بیاو او و ل نو حبر ختم نو باہر حال خلاصا و حاسن داشو چه فیل پر شکل چکم مقام کستا مقصود اختصار دے یا د زمانے سر طول دی یا تجدد مقصود دے نو دے طول و نکاتو دا استعمال د مسند دا پارا سکے دے فیل کے و اما کونهو ست رمین شلہ و اما کونهو اسمن فلی افادة عدمهما کا قول ہی لا یعنفو اجرهم المذلوب سرتنا نو اوس د ځکه کې چې کله ناکله مقام او حال تکازا کوي چې مسند د اسم وي اغه مقام او حال سښې نه هغه تاسوه افاده تعدمهما چې ستا مقصود اغسني تجددني اوس تا مقصود د زماني سره تړلني نبي ادا کومکان تکازکه چې په شکل د سې جوړه ای باندې خبر جوړه او راوړه لګر هغه لپاره مثال پرشکو لا درهم المذوب سرتنا ولا کی یمر عليها وهو منطلق نده شهر شهر واي پیسې ټکی هغه درهم چې کم ټکول شي د مزروب غې باندې ټاپول غول شي شفق وی لغول شي هغه زمون پټلې کې انی اساری نوم پټلې کې سرتنا سلام د ابرایم د پس پهله کې ساږ نه خوتې په مخځې ولا مور رای ووه ومون او دا درهم همم پرې تلاه پاسې تیر شي ومونطکو په داسې حالکې چې دی روانې خبره د انتله مدل ته کې خبرې ذکر ک په صورتت د اسم ووه ومون طلیکو دکې انتلاق مسلسل دی تجدت نه ده چې حصول بعد اللمم کوم صی شو یا یو زمانه کې چې کمد دی تریږ او زمانه کې تلا ډه دا شینه ده مقصود خبرم زه ان ترا لگا نه بلکه نه دا مقصود ده چې لګ لګ در هم راضی او لګ ساتबाजी ان دا مقصود ده چې تر زمانہ کې صحابت شینه تر بلکه مقصود ده د مسلسل بس تر نه راضی او زی پوښګنه نو دلته کې خبر په صورت د منتلکون ذکر کړي اسم چې ساز پدې کې سس رانشی پدې کې تجدد رانشی او پدې کې زمانہ رانشی پدې کې ثبوت رانشی ثبوت چې دا برقرار ده دا فعل برقرار ده نه کو ای الممس اسم فلی فاادت عدمې هیم دفاار د د آدم دلی دووارو پای چې دا فده اننی شي عدمې تکې مسکوور تکې ممسکوور سره او تجدود شي یعنی ل فاادت دوام وصوبوط ینی دوام او د صوت ل اغاز ان تتاللقکو بزارکه د ارز دوجهات ت تعاللق چې هغه د دووام سرط لقصاتې د متقلیمسه رض دی ا د دوام سرطاللققصاتې دلته کې مقصود د غه سره څخوت بیایان همیشہ پل <سؤال> صحاوت دوامن سری بیانو دیو جی اس امرالو اچنا تجدود یا زمانہ کی یا زمانہ کی صحاوت شي حاصل شی نمت حقی مبالغا مقصود داو دوام مقصود دیو جی اس امرالو ککاولی اللہ یعرفو ادرحم المظروب مالوک نیجمع کی گی ادرحم چٹاپا پی لگو لشوی سر رتنا دیلی زمان سرارا ویو ما یجعل فیه دراهم سرت الیکی کی چپای کی خلق روپے پیسے چی بٹوی دی لیکی ولاکی یمر علیها لیکن تیری گدا پدے بٹو باندې پدے تیلا باندې وہه منتلک او دا درهم سے منتلک او د هروانی مسلسل صحیح شو یعنی ان الانطلاقه انطلاقه د من سرت الینا ثابت الی دراهم دایما دا ثابت د دراهم د پار دایما قال شیخ عبد القاهر دا دې ګو بهترین خبره کئ ته دې وضاحت تمام مخه دې دا خبره او علامه د افتزالم وکړه لپاره د دوام لپاره د دوام او ثبوت لپاره ځینې مطلب دا چې دا داغه خپلم دک مسلک نه دي بعض خلک وايي جمله اسميه کې استمرار باندې درات کې او دوام باندې لري دا خبره غلطه جمله اسميه کدا وایي چې په زمانه د لرت او په تدید د لرت کې دا خبره خسیده کو ک په دوام باندې او په همیشه والی باندې درات دا خبره غلطه دا خود کرایینو د وځ نه کېدې شي د کرایینو نه مستفید کېدې شي نو کراین ځان له خبره د جمله اسمي کمال نشه ادا كرني او د ککيت څه کمال شي جمله اسميه چې والی هوه منتلکو صرف خبر والی هوه منتلکو حالن والي یا استقبالن کې خبر لګي یا ادن هم سي کېد سرې جدا خبره دا کومه د قيودات نه نه جمله من حسن جمله جمله اسميه غير غير صرف نفس ثبوت د خبر د پرد مقدمه چې دا خبر د مبتدا د پاره ثابت دی دا بیان په کیني چې دا په ماضی کې ثابت ته په حال کې ثابت ته په استقبال کې ثابت ته دواممن ثابت ته همیشته نه ثابت دی او دا وکیل خبره تاسو وینئ چې پای نفس ثبوت وی دوام باندې په کیسو نپکی لفظ دال وی نه جمله به اته ها دالی البته به اته ها په زمانه دالنه زمانه په کیني کو ځمانه نکه ځال خبره همیشه والے ځال خبره نو دا خبره شیخ کړه دا چې جمله اسميه کې نفس ثبوت د مسند لپاره د مسند اله او باقی شی زونه هغه چې حاصلېږي نو هغه د کراینه د وجه نه دا خبره صحیح ده او چې دا خبره تر اوسه پورې کړه دا یې آینده کې کوي چې جمله اسميه کې دوام واستمرار د خبره سره غلط ده قال شيخ عبد القاهر موضوع الاسم موجود اسم چې دا اسم چې وځه شی دغه لپاره هغه ايص بوتبه شی ول شی دا, دا چې دسر ثابت کړ شی او شی دغه لپاره دبل شی بس نفس دا من غیر اقتزاء بغیر د تقاضي د اسم نام نه وي تجدد چې دسر را تجدد راځي ویاخو شی ان پشن یا دسر شی حاصله کی شی ان پشن نو فنات تعرضه مشته تعرض په زيد من تعلقو کله اکثر من اثبات الامتلاك فعل له هو اللي اکثر سواده خبرنه سوا د دې خبره نه پکه اس شي نشته چې پدې کې صرف اس باد د انطلاق په فعلا لوجداد غو فعل بس دنه انطلاق شوه د وداد د پرا ثابت دی نه پکه تجدد شته او نه پکه دوام شته علاوه د ثبوت نشته کما في زيدن طويل امر قصير اوس قداس وګره دې جمله ته وګرنو کارای نو نه د دې کې دوام اوس د دې نه توالت Juda ki وګدوال چې سره دنګ نه وډو کیږي وس دی جمله کې خود دوام شتا خدای دا وجې دا کرینی دا وجې ته اسن دا وجې نه دا اسن ثابت کده پار ده ز زون تبیل نسبت نه پته اوله غدا چې نسبت د توالد د ثابت اوس دا ټول د بغیر جداګی نه د دی وجې خبر کې شې او یا عمرن کثیرن اوس کثرت کو توالد عمر نه جداګی نه د دی په کې شې دوام نه خبر مذکراینه جنا د خارجی او د لغوی او د زی معنا د وجنه د اوی د جنا خو ثبوت او دوام راتلیشی هو نفس خبر والے نفس خبر, خبر دا دا دا و زی معنا لغوی معنا د خبر باندې پدې کې صرف ثبوت دې د بر د مفدرا او پدې کې د انور خبرې نشته دارمنتی سبحان صوت چې و ان تکيب الفیل بمغفول المتلکن ونحوي هي للتربيه الفائده يا نقطه والله دوي شكرا وما يشبهه وما تاكيد الفعل بالمفعول المطلق ازاي ده تاكيد الفعل سرا ياد اسم الفاعل اما تاكيد الفلك وما يشبهه زمزه لا نضطر بس هي اما تركوته تولي او نضطر بيبي هو زماجه ستاپ تو رزيپتي بنيدو مزماجه ستاپ تو رسي جنش بس بس كل شيء شو تي وانا ما شايفين 10 ستاپ نه كانه مدرسه نشوتي وانا محطات ديوم څو کې څو یا به ان وایم ولوب نو نو هغه تر سول واړی سٹا